La Biblioteca Can Baratau s'apropa al Tiant al dia. I és moment ja d'acostar-nos fins a la biblioteca, de saludar la seva directora, Marta Kerr, bon dia. Hola, molt bon dia. I com sempre, doncs, a parlar una mica de, del dia a dia de la Biblioteca Can Baratau, i en aquest cas, doncs, no parlarem tant de llegir, sinó, no dir el contrari, tampoc és que sigui el contrari, però d'escriure. Exacte, és l'altra faceta, no? L'altra la ja. faceta. Si podem llegir és perquè hi ha qui escriu. Sí, doncs, a, parlem d'escriure perquè des de la Biblioteca Can Baratau, doncs, a, durant aquests, aquestes setmanes, em sembla que, que s'ha realitzat un taller relacionat a això, a tots una mica expressar-los de manera escrita, no? Sí, bé, de fet, des, des de l'Ajuntament eh, es van impulsar al principi de curs una sèrie de, de cursos eh, destinats a diferents temàtiques. I un d'ells era l'escriptura creativa, uh -huh. que el que vol és això, no? doncs, eh, escriure, se suposa que més o menys ensenyen tots, però eh, es posen a aprendre a explicar històries no? d'una manera divertida. És complicat. Que... És, és complicat, no és fàcil. No? Per això no tots som escriptors. <laughs> Exacte. I des de Tiana es va voler potenciar una miqueta aquesta part, no? És a dir, l'escriptura creativa que se'n diu. Mm. Va començar un curs amb 4 o 5 persones, a poc a poc ha tingut molt d'èxit i de fet ara s'ha allargat, uh, aquest mateix curs s'allargarà fins al final de curs i de, fins que s'acabi l'escola, sí, el curs escolar. Sí, s'han anat inscrivint persones al llarg que s'anava doncs, realitzant. Ara sí, més al principi, eh? És a dir, al principi uh -huh. van començar 4 o 5, la segona semana hi eren 6 o 7 i ara crec que són 8, oh, 8. persones que estan allà fent un curs, que de fet ara s'ha obert la segona, segona matrícula per disxi, és a dir, si algú s'hi vol apuntar encara hi és a temps. Oh, I durarà fins a la final de curs. O sigui, que això també una notícia positiva és que dèiem allò que no tothom està fet per escriure, però sí que hi ha tècniques, eh? o sigui, no tot surt d'inspiració i, i de que siguin nat, sinó que hi ha... també s'aprèn a escriure. Eh? Sí, a veure, la inspiració és bàsica, eh? però sí que és veritat que hi ha una sèrie de recursos, que ja no seria el que dius tu, eh? de tècniques, de maneres d'explicar, fins i tot a vegades eh, coses que nosaltres no hi caiem, no hi pensem, eh, es poden explicar de moltes maneres... I pots fer que sigui una història molt, molt, molt divertida o la mateixa història explicada d'una altra manera pot ser una història doncs, doncs, més intensa, més d'emocions tot això és el que s'intenta explicar en aquest curs uh -huh. no? i és com tot que al final també la pràctica quan més escrius més facilitat tens no? és una mica com tot i em consta que els alumnes escriuen i escriuen molt eh? sí? perquè els assento cada, cada dilluns que els van corregint i els hi van comentant doncs, això que et comentava, no? tècniques per millorar l'expressió per, per evitar frases redundants i els alumnes són molt aplicats ah, molt bé. però més enllà d'això que, que realment és un curs molt interessant perquè tampoc en tenim massa a la a com per fer allò, algú que s'engresqui digui tinc ganes d'escriure, doncs necessita una mica d'ajut, doncs ja ho saben que ho tenen a la biblioteca, però després com ho apliquem? És a dir, després hi han tot de... Però mira que n'hi eh? De concursos literaris... Sí, a veure, l'objectiu final d'un escriptor és poder escriure i que sigui llegit, no? Però també és veritat que després hi ha tota una sèrie de... de petits premis, d'acord? No estem parlant dels planetes que ja són no, altres esferes, eh? No, no els tenim al el nostre abans, no? O, o sí, però de moment no, comencem al principi, no? Sí. Hi ha petits premis que normalment són, són promoguts per petits ajuntaments o, o entitats culturals, que els imports, eh, a veure, poden ser interessants, tot i que no són estratosfèrics. Sí, que no ens farem rics, però està molt Però ens poden ajudar, exacte, ens poden ajudar doncs, a animar-nos a escriure, animar-nos a, animar a, a comparar-nos amb altres escriptors, a, a fer proves, uh -huh. no? I mira, i si cau algun premi, doncs benvingut sigui, no? I de fet és això, eh? Són premis... Uh, mira, a la biblioteca, de fet, tenim sempre a, a les escales que pugem cap a la sala d'adults, tenim una paret plena de cartells amb, amb les bases de tots els premis que ens van arribant per fer la difusió. Però sí que per és veritat, que potser a vegades no ens hi parem, o sigui, no ens hi fixem massa, no?, en les bases i és interessant perquè si realment t'has passat tot d'hores, doncs, escrivint un relat o escrivint alguna narració i, i resulta que després en podem treure profit i ens ho poden reconèixer si és, si és bona, doncs també està bé, no? I a més a més, que és que si et pares i mires els concursos que, per exemple, ara mateix tenim exposats, veuràs que hi ha de tot tipus de, de narrativa és a dir, eh, des de poesia a, a literatura de viatges a estudis d'investigació que fins i tot, no sé eh, però si tu ets un estudiant que estàs fent un, un treball per la facultat uh -huh. resulta que pots presentar-lo un concurs i mira, si guanyes, escolta, aquests calorns que tens de, de més i el reconeixement, no? És, és una, mira, una eina d'escapatòria de, pels que ens agrada escriure i pels, per intentar-ho Uh -huh. Doncs a veure, anem a fer una... Allò, com deies, en aquests moments hi ha alguns que estan oberts, sobretot també doncs, de cara a Sant Jordi, no? Moltes vegades s'obren aquests concursos literaris, alguns d'ells es, es lliuren els premis al Sant Jordi, i per tant, a, a dia d'avui, suposo que tenim molts per presentar-nos. Sí, no sempre van lligats al Sant Jordi, eh? Però sí que és veritat que és una excusa per, per mm. publicar, no? Vull dir, el mateix uh, concurs a l'Atrapa Llibres, l'excusa és donar els premis pel dia a Sant Jordi. No, però el que avui et porto són concursos independentment de, de la diada uh, doncs mira, per exemple aquest de, de, de Lloret de Mar uh -huh. que ja fa set anys que, que fan promouen un concurs, que, això, de literatura de viatges no? de, de la gent que viatja i explica les seves històries, les aventures que aquest estiu tant has anat de viatge a, a Grècia i has passejat per les illes i has fet un petit diari, doncs escolta, és una opció no? de, de presentar un concurs i mira, que de fet el premi són 300 euros, que et dona per... No malament. Per el bitllet d'un altre avió, exacte. gaire cosa més, no? Però, sí. escolta'm, uh, pots... O sigui, sí, literatura de viatges, eh? Explica una mica on has estat i... Bueno, la, de la manera més original que, que puguis. Sí, sí, com si... Exacte, explicant la teva història. I, de fet, aquest tens dia temps fins al dia 28 de febrer. I encara ja... Encara, encara tenim hi temps. Hi marge. Sí. Si, per contra, no t'agrada viatjar i, i el que t'agrada la poesia a Sant Cugat del Vallès també fan, fan un concurs de poemes. És el desè any que el fan ja. I aquest l'import ja és una mica més suculent perquè es, es guanya una única obra i es dona un premi valorat en 7.250 euros. aquest pesa, eh? Aquest ja pesa. I més, aquest ja és interessant. per poesia, que... que per alguns, doncs, m -m més enllà allò que no s'atreveixen a escriure en una novel·la, però realment tenen aquesta inspiració poètica que no tothom la té, doncs que s'atreveixin, no? Sí, sí, sí, a més, a veure, és... Uh... És un, un concurs que ja té una miqueta de, de, de pes i consistència. No en va, és el desè Premi que, que es convoca, no? Uh -huh. I aquest, per exemple, si, si tens el lloc poemes amagats al calaix de la tauleta de nit, els pots presentar fins al dia 1 de març. Uh -huh. Tens una miqueta més de temps que, que l'altre. Però bueno, també és una opció de, de, de donar a conèixer la teva petita obra, no? Que, fins que a que més, en, en, de segons quins concursos d'aquest tipus, després eh, la teva peça en aquest projecte, potser poesia, es recopila i, i inclús s'edita. No sé si és el cas del, del de Sant Cugat, però en molts concursos al final dels poemes s'editen en un llibre tots junts, tots els guanyadors o així, i s'editen. La gran majoria de les vegades eh, els, els guanyadors dels premis estan publicats ni que sigui pel propi Ajuntament, d'acord? Potser no una gran editorial, però sí que estan acaben publicats i acabes podent dir, ei, mira, jo Tinc, vaig escriure clar, això, no? Formo part d'aquest llibre, no? Escriure... Exacte. De fet, mira, eh, t'havia portat també el, el Premi Gran Angular, que aquest sí que és un de, de l'editorial Cruïlla. Mm -hmm. aquest, aquest premi ja és, és de, ja de, de renom eh? I aquest sí que es publica a l'editorial Cruïlla, que ja bueno, ja és una editorial amb molts recursos i de fet el premi ja són 15.000 euros. És a dir, aquí ja estem parlant de gent que s'atreveixi més, però per què no nosaltres? És a dir, uh -huh. si, si ens no, atrevim... No, no, per provar-ho, no? Exacte, vull dir, no, no hi perdem no res. I aquest no d'editorial Cruïlla, però és de, és de novel·la, de relat, de poesia... Literatura juvenil. Uh -huh. D'acord? Literatura... S'ha entrat en literatura juvenil. Sí, sí. Un màxim de 200 pàgines, però vaja, això hi ha en tot cas... Eh, les bases les... que estan allà penjats a la biblioteca, eh, com deia. Exacte. No, el que sí que és interessant és això, que aquest també et dona difusió i et dona... Bueno, doncs mira, et pot posar un peu a, a el món editorial. Si no t'atreves a escriure una novel·la i vols fer coses més cortetes a Mollerussa també fan un, un premi de novel·la breu. Uh -huh. d'acord? No, no cal que sigui allò una novel·la allò, com el de Cruïlla 300 artesines. Exacte. I de fet aquests a Ullerussa, aquests sí que són ja antics perquè ja fa 23 anys que el fan Ostres, Déu-n'hi-do, eh? I cada any ens envien la convocatòria, cada any surten uh, bastants participants i de fet el premi també és atractiu perquè són 5.000 euros déu Unidó eh? Perquè aquest tipus de, de concursos, doncs, això, com dèiem, després hi ha molta gent que sí s'hi pre presenta quan són aquest tipus de, de guardons, no? Perquè dèiem al principi 300 euros. Home, està bé per un relat, no? Però 5.000, 7.000, home. Ja són paraules majors. Ja són paraules majors, sí. Eh? Sí, a veure, i és que a més és això, si, si has començat fent un curs com un hobby, Clar. i t'entendres, però escolta, més... Jo crec que és un test, eh? És, és... A veure, els, els escriptors consolidats ja no els convido a participar, que també, mm. però sí que és veritat que és un test pels que comencen, pels que s'atreveixen i, escolta'm, és un, inter... un, un incentiu. Per no... veure si funciona, per saber realment si funcionen les, les, les seves peces, no? Exacte. I no només tot estan escriure, perquè en el món de la literatura infantil el que també té molta, molta importància és, és el dibuix, mm -hmm. la il·lustració. Sí. No? Allòs, és... Si sí que és cert que la història és important, però també és important la il·lustració. Eh, en, aquest, en aquest sentit, altra vegada els de Lloret eh, fan un, un premi que es diu Joan Llaveries de contes infantils il·lustrats. És a dir, no només la història, uh -huh. sinó també la il·lustració. Una miqueta com el que fem aquí, Tiana... Que, que en aquest sentit, hem de, doncs això, que la crisi s'ha emportat el premi, no? perquè sí, doncs, sí, malauradament sí. aquest 2011 ja no es convoca, bé, de moment, el 2010 a la Festa Major ja no es va convocar, i l'últim que es farà és editar l'últim llibre que, es, que va ser guanyador d'aquest premi a l'Anglada d'Il·lustració i Compte, però de moment es queda aparcat. Exacte, de moment es queda aparcat, Esperem que vinguin béns millors això, això. I, i es, es pugui recuperem. recuperar. De totes formes, si teníem ganes de participar en un concurs d'aquest estil, doncs mira, podem anar a buscar aquest de, de Lloret, que ens permet això, pues, tornar a il·lustrar un conte i escriure'l. Uh -huh. I en aquest cas, pues, això el premi són 1.000 euros, que tampoc no està malament. Tampoc no està malament, sí. I mira, i tots aquells que comentava abans, eh, estudiants que estan fent treballs per la facultat o treballs per l'institut, pel que sigui, uh -huh. també tenen la seva, els seus premis als quals poden participar. És, per exemple, el cas del Premi Rodon Giró, que, bueno, accepta els treballs d'investigació sobre avall del camp. No ens queda molt a prop, però escolta'm, si hi ha gent que té arrels cap allà a Tarragona... No, o que, Tarragona... que estigui estudiant, resulta que està estudiant història i està fent un capítol de la història que coincideix que és de Valls o l'Alcamp, doncs que sàpiga que en pot treure profit d'aquest treball que està fent, no? Sí, aquest, o per exemple aquest altre que té portat, que potser ens és més eh, conegut, si vols dir-ho així, que és sobre la cultura popular. Uh -huh. És dir, també hi ha un, un concurs que fa 27 anys que, es, que es, es fa, que és el Valeri Serra i Voldú, de cultura popular, i el que vol és buscar treballs d'investigació que parlen això sobre els nostres fets, sobre les nostres tradicions, com, sobre com funciona, i a sobre si ho fas, i si ho fas ben fet, pots guanyar el premi, amb una cosa tan l'import de 5.000 euros, i sobre mm. la publicació del treball. Vull dir que són, són Home, aquest, interessants. Aquest, aquest, aquest premi, en aquest cas, en aquest concurs, segurament hi haurà un tap de treballs de recerca que es fan doncs que que estan centrats en una temàtica d'aquesta que també fins i tot es poden... Perquè els nois, els treballs de recerca s'hi dediquen hores i hores i hores. Per això, per això, que és... A veure, no és uh, fer-ho pressament que també, sinó és aprofitar la feina que potser alguns de nosaltres ja tenim feta o que, o que teníem previst fer, mm -hmm. si convé uh, complementar-la o profundir la i presentar-nos aquests concursos, perquè, a més a més, uh, ja vagis pel, per públic juvenil i per públic adult. Ah, mira. En aquest cas, sí eh? està repartit i tenim tots ens podem presentar en algun concurs. Això està clar, no? Sí, sí, si tenim ganes, tots podem presentar-nos. Molt bé, doncs ens animarem, per una banda això que deiem de la pràctica, que ens animem a escriure a casa, ni allò a començar, ni que sigui un diari, ni que sigui allò cartes escrites o no és... Poc a poc. Poc a poc na fent, na fent i al final pots entendre'm profit que com dèiem, els premis no estan malament. No, no estan malament i a més a més és, és l'excusa, eh, perquè és això, és a base d'anar practicant, d'anar construint les frases d'anar utilitzant verbs que no utilitzem normalment mm -hmm. d'anar pensant com és la millor manera de dir les coses, també ens permet ajudar-nos a expressar millor mm -hmm. no? davant de, ni que sigui davant de, de, la, de la feina o de la família doncs poder explicar millor el que sentim o el que volem dir Molt bé, doncs prenem nota, Marta Kerr moltíssimes gràcies i que vagi molt bé, bon dia Vinga, bon dia